6. Лікар Роупер складав інструменти для огляду назад у сумку. Хлопець досі сидів у кріслі містера Джексона. Обличчя вмите від крові, а вухо перев'язане. Добрячий синець красувався на правому боці обличчя від зустрічі з семафором, але очі були ясні й пильні. Лікар знайшов пляшку імбирного елю в маленькому холодильнику, і хлопець його швидко легав. Сидіть спокійно, молодій чоловіче!» сказав Роупер. Застібнув сумку і підійшов до Тіма, який саме стояв в одвірку зовнішнього кабінету. «Він у нормі?» – запитав Тім, приглушуючи голос. «У нього зневоднення, іще він голодний, мало їв якийсь час. Але решта ніби гаразд. Діти його віку гірше травмуються. Каже, що йому 12, звати Нік Вільгольм, і що заліз у поїзд ще там, де той рушив, аж у північному мейні». Я запитав, що він там робив, каже, не може розповісти Запитав адресу, каже, не пам'ятає Можливо, сильний удар у голову може спричинити тимчасову дезорієнтацію і порушити пам'ять Але я не вчора народився і статен відрізнити амнезію від приховування Особливо в дитини, він щось приховує, може багато чого. Ясно Пора, тати? пообіцяй йому великий обід у кафе і отримаєш всю історію. Дякую, надішла ти мені рахунок, Рупер відмахнувся. Купиш мені велику страву в якомусь елітнішому місці, ніж Бев, і тим покитаємось. Крізь густий акцент Діксі поквитаємось, перетворилося на покитаймось. А коли вивітаєш усе в малого, сам захочу послухати. Коли лікар пішов, Тім зачинив двері, тож у кімнаті залишилися вони вдвох із хлопцем і витягнув мобільний з кишені. Тім подзвонив Білові Віклоу, який мав узяти на себе обов'язки нічного патрульного після Різдва. Хлопець пильно спостерігав за ним, допиваючи холодний напій. «Біле? Це Тім. Ага, так. Слухай, таке питання. Ти не хотів би провести генеральну репетицію роботи патрульного сьогодні вночі?» «Я в такий час зазвичай сплю, але дещо сталося в депо». Він послухав. «Чудово. Буду тобі винен. Табельний годинник залишу в відділку. Не забудь, що його треба завести. І дякую». Тім завершив дзвінок і взявся роздивлятися хлопчика. Синці в нього на обличчі розцвітуть, тоді зникнуть за тиждень-два. А от, щоб змінився погляд, знадобиться більше часу. «Краще почуваєшся? Голова не болить вже?» «Так, сер. Досить із цим сером, можеш називати мене Тім. А як тебе звати? Яке справжнє ім'я? Після недовгих роздумів Люк відповів. Сім. У погано освітленому тунелі між передньою і задньою половинами було прохолодно, тож Ейвері одразу затремтів. На ньому й досі був одяг, у якому Зіки з Карлосом закидали його миршове несвідоме тіло в резервуар. З нього стікала вода. Почали стукотіти зуби. І все одно він не забував того, про що дізнався. Це було важливо. Тепер усе було важливо. «Припини цукотіти зубами», – сказала Гледіс. "Огидний звук». Вона штовхала його в інвалідному кріслі. Від усмішки й сліду не було. Чутка про те, що цей малий гівнюк зробив, обійшла усі усюди. І як решта персоналу інституту, Гледіс була перелякана. І такою залишиться, доки Люка Еліса не повернуть, і вони всі зможуть зітхнути з полегшенням. «Не, не, не можу», – затинався Ейвері. Д «Дуже холодно». «Думаєш, мені не похер?» Гледіс заговорила гучніше, і голос від відбився від стін. «Хоч знаєш, що наробив? Ти хоч знаєш?» Ейворі знав, він багато чого знав, дещо про Гледіс, її страх був наче щуру колесів всередині її голови, дещо про самого себе. Коли вони пройшли двері з табличкою «Лише для допущеного персоналу», стало трохи тепліше. А в жалюгідній кімнаті відпочинку, де на них чекала лікарка Джеймс, неправильно застебнутий лабораторний халат, кучма волосся, розкиданого на всі біч, широка тупа усмішка на обличчі, ще тепліше. Ейврі став труситися повільніше, тоді зовсім припинив, але повернулися кольорові вогники штазі. Усе нормально, бо він міг змусити їх зникнути в будь-який час. Зік ледь не вбив його в резервуарі. Ейврі навіть думав, що він таки вмирає, перш ніж знепритомнів, Але той резервуар також дещо з ним зробив. Він розумів, що з деякими іншими дітьми, яких там топили, резервуар теж щось робив. Але тут було інше. ТК і ТП найменше, що могло бути. Гледіс лякалася через Люка, однак Ейвері знав, що він зможе змусити її боятися його самого, якщо захоче. Проте ще не час. «Вітаю, молодий чоловіче!» – скрикнула лікарка Джеймс, ніби політкиня в рекламі на телебаченні. Думки її розліталися, мов клаптики паперу від сильного вітру. Щось із нею дуже-дуже не так» подумав Ейвері, ніби радіаційне зараження тільки в мізках, а не в кістках. Добрий день, відповів Ейвері. Лікарка Джекель закинула голову назад і розсміялася. Ніби добрий день це закінчення найсмішнішого жарту в її житті. А! -ха -ха -ха! Ми тебе тут так швидко не очікували, але вітаємо, ласкаво просимо. Тут є дехто з твоїх друзів? Я знаю, подумав Ейворі. «Я вже й не діждуся, щоб їх побачити. І думаю, вони будуть раді побачити мене». «Для початку нам треба зняти з тебе цей мокрий одяг». Вона докірливо зиркнула на Гледіс, але та була надто зайнята, що чухала руки, намагаючись позбутися вібрації, що пробігала її шкірою, точніше під шкірою. «Хай щастить», подумав Ейворі. І «Я покличу Генрі, щоб провів тебе в кімнату». «У нас тут хороші доглядачі. Можеш сам йти?» «Так». Лікарка Джекль іще трохи посміялася, закинувши голову і випнувши горлянку. Ейвері виліз із крісла і довгим оцінювальним поглядом зміряв Гледіс. Та припинила чухатись і тепер сама здригнулася. Не тому, що була мокра і навіть холоду, а через нього. Вона відчула його. Їй це не сподобалося. Але це сподобалося Ейвері. Це було якось гарно. 8. Оскільки в кімнаті Джексона інших крісел не було, Тім приніс собі зовнішнього офісу. Він подумав, чи не поставити його перед хлопчиною, а тоді вирішив, що це виглядатиме надто схоже на кімнату допиту. Натомість поставив його поруч із Лейзі Боєм і сів біля хлопця, як сидять друзі, коли, наприклад, дивляться улюблене телешоу. Тільки плаский телевізор Джексона був вимкнений. Отже, Люку, сказав він, за словами Енні, тебе викрали, але Енні не завжди має рацію у своїх здогадках, скажімо так. Стосовно цього, вона цілком має рацію, заперечив Люк. Окей, зрозуміло. Де тебе викрали? Мінеаполіс. Вони мене вирубили і вбили моїх батьків. Він протер долоною очі. Ці викрадачі забрали тебе з Мінеаполіса в Мейн. Як вони це зробили? Не знаю. Я був не притямі, на літаку, певно. Я справді з Мінеаполіса. Можете перевірити, просто зателефонуйте в мою школу. Називається Бродерікска школа для виняткових дітей. То. «Ти, виходить, дуже тямущий хлопець?» а, звісно», – сказав Люк без краплі гордості в голосі. «Я тямущий, а зараз я також дуже голодний. Я нічого не їв уже кілька днів, лише булочку з ковбасою і фруктовий пиріг. Кілька днів тому, то я так думаю, я трохи втратив лік часу. Мені те все дав чоловік на ім'я Метті». «Більше нічого?» «Шматочок пончика», – сказав Люк, – «не дуже великий». «Господи, то давайте погодуємо». «Так», – сказав Люк і додав, «будь ласка». Тім дістав з кишені мобільний. «Венді, це Тім, можна тебе про дещо попросити?»